Com sabeu, la Fundació de Fundació Barcelona es va crear l'any 90-C i en aquells moments nosaltres buscavem aprofitar la que llavors era una, una llei estrella, que era la llei del mecenatge, i en aquesta fundació nosaltres buscavem les avantatges fiscals que ens donaven aquesta llei i també era important per nosaltres que la fundació fos una forma de donar-li relevància a les activitats d'interès general que es fan al Fundació Barcelona a més de les pròpiament esportives, no? perquè tenim un arxiu fotogràfic espectacular que és la història de l'esport català i nacional. Eh, tenim la Copa Nadal, tenim l'obra social que, que fa una tasca molt important, tenim exposicions d'obres d'art i tot això està agrupat dintre de la Fundació perquè pensàvem que li donava més visibilitat. Amb el pas dels anys eh, nosaltres vam aprofitar una, un canvi de tendència respecte a que les entitats com el Club Atració Barcelona poguessin ser declarades eh, d'utilitat de, pública, que ja ho eren des de l'any 29, però sense efectes fiscals. A llavors vam instar i vam estar pràcticament un parell d'any treballant el tema i finalment vam aconseguir que declaressin eh, la Notació Barcelona d'Utilitat Pública amb efectes fiscals. I els efectes fiscals que té actualment la Notació Barcelona són exactament iguals que els que tenia la Fundació que, que estava declarada d'interès general. Per lo que volíem era informar-vos de que nosaltres, després d'aquesta assemblea, els patrons de la Fundació proposaran la dissolució de la Fundació per tal que tot el patrimoni i tota l'activitat que està fent la Fundació passi a fer una Barcelona, perquè creiem que no és d'utilitat i que avui dia les fundacions generen més desconfiança que confiança. I si tenim les mateixes declaracions fiscals i les activitats les que les estem fent dintre de l'entitat, creiem que per la qüestions pràctiques, el és que instal·les la dissolució. En farem una auditoria, lògicament, i tot el patrimoni el traspassarem al, al Club Natas Barcelona.